Trillázott Málika, ahogy lefékezett a hegyes tű álló sorompónál. Mulassatok nagyon jól! Én meg nyitva tartom a szemem, hát ha máskor is összehoz minket a jó sors. Pá édesim, papa! Integetett dundik is kacsóival, majd harsány kerékcsikorgások, egy kövér gázfröccs, és már csak a porzónyom láthatták. Gyere, hupa! Olyat mutatok, hogy szemet szállt, marad majd a csodálkozástól! rángatta azon melegében maga után Kriszti, a kincskereső különítmény másodkapitányát, miközben Több Szlinéni egy kicsivel arrébb rágyújtotta pipájára, és gondolataiba merülve nekiállt, bodor füstfelhőket eregetni fel az égbe.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 de hiszen itt most nincs is sok szemét nagymama, kelt a kirándulók védelmére Kriszti hiába. Nincs? Na, és azt szerinted micsoda? Bököt rá ellentmondást nem tűrve egy bokor mélyén jól megbúvó, ásványvizes palackra többszéni. Bizony, igen csak sos szeműnek kell lenni, hogy észrevegye az ember. Kriszti röstelkedve hajolt le a flakonért, majd ő kidobja, emiatt ugyan nem érdemes annyit sopánkodnia a nagymamának.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 Hatalmas tömeg verődött össze a pénztár kicsiny fülkéje előtt, amelynek mélyén ott kuporgott a jegyszedő félelemtől kikerekedett szemmel, a szuvenírként árusított képeslapokkal teli álvány mögé bújva, és onnan pislogott elő, mint egy megrettent kis nyuszi. Nem csoda, hogy be volt rezelve,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 Tal vagyok! Az ilyeneknek a dutyiban a helyük. Lefejezni, felégyelni! a kedvenc retikülem volt. Elvitték még az úszó gumikat is. Nekem meg a számot, a kedvenc kabátkámat. Hol a feleségem sajjem sálja? Hol van a kutya kalapkája és a Swarovski kristályokkal díszített nyakörve? Hát az én bőröndöm hová került? Hol van itt az igazság?